КРОВОНОСНА СИСТЕМА Люди ще в силу давнину знали, що червона рідина, яка тече в нашому тілі, кров, надзвичайно важлива для життя, і наділяли її чудодійними властивостями. Наприклад, клятва, скріплена кров'ю, вважалася непорушною, а люди, які змішали свою кров, побратимами. Кров – це транспортна система, годувальниця і захисниця нашого організму. До тканин і органів вона надходить кровоносними судинами, а її постійну циркуляцію забезпечує серце. Клітини крові Плазма крові містить поживні речовини, забезпечує ними тканини і органи і забирає з них непотрібні і навіть шкідливі речовини – шлаки. Червоний колір крові надають червоні кров'яні тільця або еритроцити. В одній краплі крові їх кілька мільйонів. Головне їхнє завдання – перенесення кисню. Еритроцити заповнені пігментом-гемоглобіном, який містить залізо і здатен легко приєднувати і віддавати кисень. Щоб не витрачати дорогоцінного місця, середині еритроцитів немає жодних зайвих структур, навіть ядра. Білі кров'яні тільця або лейкоцити дуже різноманітні за структурою клітини. Головна їхня функція – захисна. Лейкоцити мають ядра і здатні змінювати форму. Деякі їхні види не тільки пасивно переносяться з кров'ю, але і здатні до самостійного руху. Покинувши кров'яне русло, вони пробираються між клітинами тканин туди, де виникла небезпека. З'явилися хвороботворні мікроби. При багатьох захворюваннях кількість лейкоцитів у крові різко зростає, і це відразу показує аналіз крові. Кровяні пластинки або тромбоцити – дрібні безядерні клітини, які циркулюють у крові. Вони являють собою фрагменти гігантських клітин кісткового мозку – мегакайоцитів. Скупчення тромбоцитів у місцях ушкодження судин створюють густу сітку, в якій заплутуються інші клітини крові. Незабаром на цьому місці утворюється щільний згусток, який закупорює ушкоджену судину і зупиняє кровотечу. Якби не тромбоцити, навіть маленька подряпина викликала б велику втрату крові. Багатьом людям рятує життя переливання крові, яку лікарі беруть в інших людей – донорів. Усього у тілі дорослої людини міститься близько 5 літрів крові а втрата навіть половини цієї кількості смертельно небезпечна.